اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضي عن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرداع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تزار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردوا وإن أردتم أن تستردوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتقوا الله واعلموا بصير مقصد سوره بقراء بیان د تلورو مسلو ده اوله مسله اسبات د توحید دویمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سورۃ تلورو برخو کی تقسیم دی اوله برخه سلا ایتونه وا چې پاره کې اوله مسله یعنی اسبات د توحید بیان شو په و بابونو کې دویمه برخه یو سوله یو نه سول شپګه وا پوره وا پاره کې اسبات د رسالت شو په جوابونو دغه نه اعتراضات چې په رسالت د پیغمبر علي سلام باندې واردېدل او اخره کې نفي د شرک فعلی وکړه چې توهین د توحید مضمون کامل شیم به آيات نمبر 252 253 په ډرامه برخه شروع ده په دې کې ډرامه مسله جهاد فی سبیل الله بیانيږي د جهاد معنا بیان شول کې چې جهاد کوشش کولو تم ویل او تمویل کېږي او وسعت ورکوو او تمویل کېږي داله دین تا د جهاد څلور مرتبې دی یو مرتبه جهاد مع نفس په نفس سره جهاد کولو د دا داخ خپل اقسام دغه وضاحت او بیان شو دویمه مرتبه جهاد مع د شیطان سره جهاد او د داخ خپل اقسام بیان شو دریمه مرتبه د کفار او د منافقینو سره جهاد دي او څلورمه مرتبه د ارباب ظلم او مبتدعين سره جهاد دي در درې ټولو درې لسکې سمونه جوړيږي په لټولو ما تفصیل وضاحت شوه دم به آیت نمبر خبيز جهاد درې منازل بیان شو یو منزل طويل کېږي منزل دویم ته درمیانی منزل او دریم تاخيري منزل ور کېږي په ابتدایي منزل کې درې خبره ضروري دی یو د مجاهد تربيت دویم دمل کسله او دریم د کور اسلام د مجاهد تربيت په دې صورت کې اول کې آیت نمبر 28 واویا کې د غږ د پاره لږ صفاتونه بیان کړم پند صفاتونه دا کې دي سره و صفاتونه او, او پند صفاتونه د عمل سره د غږ تعلق ده او د ملک د استاد لپاره آیت نمبر 38 یا نه ضرور قوانین شروع کړ یو قانون القصاص مننه ظالم چې ظالم نه بدله واخلې کا غږ ظلم قتل وي او کا غا د هر کچې ظلم وي د غږ بدله واخلې چې په ملک ظلم ختم شي او نور خلق ته عبرت ملاوي شي دغه قصاص نه او نور خلق د ظلم نه بند کړي شي دویم قانون حک حق... دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی تقسیم د مالونو په قانون د شریعت باندې دا دویم قانون یعنی مل... ملک ملک به د میراث قانون نافذي هغه قانون د میراث کوم چې سنت مونږ ته پرې خره یو خو د غربیانو د میراث قوانين دی حکم قانون شریعت کې نکومې برخې چې الله مکرر کړې دي لور د پاره زويده پاره خور د پاره اورور د پاره پلار مور د پاره دغه ټوغه نو د قانونین د میراث د په ملک نافذین دریم قانون او آیت نمبر 30 دریا ته یانه حکم صوم لارتباط حکم د روزې د پاره تړلو د نفسه او څلورم قانون آیت نمبر 30 اتا ته یا کی انه ان انل ارتشاء په ملک رشوت بندول آیت نمبر 20 نوې کې د دې برخه داوه چې وقاتل فی سبیل الله او درې آداب یو ادب فی سبیل الله خاص د الله د رضا لپاره او خاص د الله د دین لپاره بجنګ کوي دویم ادب او الینه یقاتلونکم داغه کسانو سبو جنگیږي تاسو سره جنگی ستاسو پر خلاف وصله پور تکړې وجنم اباسب ماجرکیم نو سره و, و سر جنگیږي وای باسی الله وی د خپل وطن درېم ادب ورکو چې ولا تعدد زیاته و نه کوي ینه هغه کسان چې بنجنګي چاوی جنگ نکي اس د هین د پورته کړي ستا په خلاف او هغه کسانو سبا جنگ نکوي چا ما شومان دي بډا غان دي دا ټول بیا احکام د حدیث او د شریعت پراناکه واضحي ویډیو تازه او واضحي ودی شوبهار اغله چې دا څنګه دین دي چې په دې کې جنگ دي او جگړی دي په آیت نمبر 22 کې داګه جواب وکړو جول فتنه تو اشد من القتل کده کفارو کده کفارو د خپل عقیده او د خپل د دین دفاع و نه کوي نو فتنه بدرګه عام کی ټوله نه ولا فتنه کفر ده شرک ده او عام شي الہاد ب خورشید غلط نظریه هغه بخریشی او خلک بده دین نه ورورورور لریږي کفر او الہاد طرف ته مایل کیږي ول فتنه بده عام شي چې دا غوی هغه شیاطانی پروګرامونه د د حقوقو د نسوا په نوم باندې او د انسانانو د حقوقو په نوم باندې او د نورو نورو حقوقو په نوم باندې چ کوم پرورامونه ت کول غواړي هغه به کې عام شي نو دنیا به هم ته شي و خت به هم ته باش دا فیتنا نور فتننی د د فشي دا خوې دا, دا خو خاام خادي دا به هم را ځي رو که خپله دفاو نه کوې نو نقصان ډیر ده الله فرم فتنه نه به درې او فتنه چې دا د قتل نه نا خطر ناک شي دی قتل خو ی چو کسان به قربې ویر کې او خوا غټه آببددي نسل لپاره به یو لار اواراشیم د فیتنې د بچګې دو بل شپه راغ چې بوجمات کې څو دغه ایتونه کې دغه جواب وکړو چې کې ته جنگ مشورو کوه او که جنگ در باندې مصالحت شبیب خپنه را من خپل دفاع وکړه ایت نمبر 39 کې بل شپه راغله چې دا جنگ به ترڅو پوري وینوالته جواب وکړو چې جو لا تکونه فتنه ويکون دین لله ترغیب او جنگي ترڅو چې د کفارو فتنه او د کفارو غلبنه خلاص شي وي ترغیب او جنگي بل شو به راغله په آیت نمبر رسول چلور نو وکي چې پاشورل حرم هغه چلور میاشه د عزت پاري کی تو کو, کو, کو, کو کی مح... جنگ کو کوونکو نو دا غي جواب وکړو چې پاري که د جمعه تر خپل دفاع وکه په جنگ مکو وکب تا جنگ مسالت شو هغه فرض جنگ چ دي جهاد یعنی یا فرزي جهاد کتا من مسالت شین بیا خپل دفاع ک او جنگږي به آیت نمبر یو 259 وی کې ترغیب ورکو انفاک ته مال لگاوه ته مال ولا لګوي بیا آیت نمبر 269 تر آیت نمبر 200 ومه پوره بیان د حج راوړو د پر د ترغیب د جهاد جهاد احکام پوره کوي حج وکي خو دانی چې ته صرف حج کوي منځونه کوي او جهاد نه کوي جهاد نه کرکلري جهاد د دماغ خرابول خاري جهاد نه دی, دی کرکل کی الله وايي یاي والذین امرت خلوا فی السلم دول دینونه دین کې په دې دین کې منځم ده روزم ده jihad هم ده حجم ده ټول احکامونه دا نه د يهود غونته چا فتو منو نه بعد الكتاب وتكفرون بعد يهود هم چکم د دوی د مطابق احکام به و هغه به منل عمل کو او دوی و چې پکې غټه وا او چکم کې به دوی غټه نه وا د دوی د زړه مطابق بنو هغه به نه منل دا غنه به انکار کو لکه نن سبا چې د مسلمانانو حال ده jihad د زړه خوښه مطابق نه ده د شریعت د چتر لاند دژون کول د خواش مطابق کې نه دي په دی وجه معې بیا نه انکار نه کوي نور غر... غربی قوانین او غربی نه ظاممونونهخواښي چې دغ لاند دژون تیر کې لیکن قوانین د اسلامی نهدي خواه ج دی نه دی خوښه نو اللهوي توتل د نو منه په د دې دین کې قصاسته په دین کې قانون نه راسته په دې دین کې حدود دي د زناده لپاره د غلو لپاره د ټول یو دین نه ټول په قران کې بیان شوی دي په حدیثو کې بیان شوی دي مدامک و چې نیم دین منه صرف عبادت خو منه عبادت خو قران او سنت منه لیکن قوانین قرآن نو قران سنت نه نو د دا جواب وکړم په دغه ځکه چې ټ ټول په یو دین کې په ټول دین کې نه ځای نیم دین نه مننه د يهودو قنت يهودو تباشي په ام د وجه باندې چې نیمه منو نیمه نه لو بیا آیت نمبر 22 نه لاس وکړي زجر او تخويف منکرین او ته د جهاد منکرین او ته د توحید منکرین او ته د رسالت منکرین او ته آیت نمبر 202 کې تزهید من الدنیا چې دا ټول فساد د دنیا سره د مينې د وجه نه لري یی د کله چې د یو سړي دنیا سره مینهی دنیا سره ځړل لګیدلی د دنیا کې د مال حب مال حب جاه حب شهرت د مال سر مینا دنیا سر مینا شهرت سر مینا او د ځان سر مینا د دې انسان د ټول دنیا اسباب دی نو هغه سره جهاد نشي کولای هغه سره په دین باندې قرباني نشي ورکولای هغه مخه خا انکار کوي د توحید نه مخه خا د رسالت نه انکار کوي مخه خا د جهاد نه انکار کوي بآیت نمبر 211 کې محتوا د مشروعیت د کتال چې جهاد می ولې فرص کړي دا نکته بیان کړه چې ځکه مې جهاد فرص کړي چې خلک په یو دین وو د ادم علی سلام نه بعد خو شیطان اختلاف پیدا کو په خلکو کې قال الناس امه واحده او خلک په یو دین ماندې نو خلکو پکې اختلاف پیدا کو په غو دین کې د توحید په خلاف شرک د شرکا عقیده ربوا صلی د سنت په مقابل کې بدعات ربوا سل د هر پیغمبر د سنت مقابل کې بدعات ربوا سل په هغه من ژوند تیرول شروع چې کله په کې اختلاف شروع شو نو الله وی ما jihad فرص کړو ځکه چې کله یو سړی حق مسله کوي توحید حق مسله ده سنت حق مسله ده د دوی سړی دا کوي دا مسله او په دې باندې ژوند تیرول مخالف ډله جنګ کیدته په خلاف مال لګی پروګرامونه به جوړی چې دین ناکامه کی نو jihad ميدرمانه فرض کو چې تاسو مخ په دفاع کوي او تاسو چې د آ... تاسو چې د دوی په خلاف مالو لګوي او د دوی د غفلتنا رد کوي د دې ذریعہ باندې لکه څنګه چې اوی بدنی مالی قربانی ورکړي د شیطان بلار کې تاسو مدا الله بلار کې بدنی او مالی قربانی ورکړي ځکه مې الله کړو بیا آیت نمبر 214 کې تشجيع و چې کټکریف تیر نکاین نو جنات نشته لې بیا آیت نمبر 255 لس نه 33 قوانینو کور د اصلاح لپاره شروع کړه او په 33 قوانینو کې تر دې ځې پوری مونږه یو لس قوانین ویل دي اول قانون چې مقر مشرب خرج کوي په خپل کور والو باندې مصرف کوي تر څو بچي د بچو تربیې سه وشي د بچو جامه جوړې سه وي سوال لا مهتاج نشي بل الله چې بل سوال کوي دا نورو غلطو طرف ته لار نشيم دویم قانون چې د کور مشر به مجاهدي حکم الکتال جهاد ته به تیاری خپل دفاع خپل دا اكيدې او د خپل ایمان دفاع لپاره تیاری نو چې نړۍ خپل ایمان دفاع کوي هغه کې داسې فتي نو هغه خپل مال او خپل جائیدات دفاع کوملې شي خپل عزت دفاع کوملې شي ته ګو بيسترګي نور جګي قانون آیت نمبر 213 کې 13 کې چې د کور مشر به د ډېری فایده پر لګ نقصان کوي یعنی په jihad کې نقصان لګځي خو فایده ډېر ده دنیاوی و و او د کور مشر په دغ لګ نقصان کوي خو فایده به د کوي او بیان راوړو الته د اشور حرم کې د او تلورم قانون چې د کور مشر په د لګي فایده پر ډېر نقصان نه کوي یوشي کې نقصان ډېر ده فایده لګا ده دا غلګي فایده نه دی تیر شي خو ډېر نقصان نه کوي او په دې باندې بیان راوړو د شرابو د جوارې چې ګټه پکې لګا ده نقصان پکې ډېر دی ګټه د دنیوي ګټه را جوارګر په یو څه پیسې وګټي د یو څه مودې لپاره بیا وټور مرتاوانی اخرات کې هم تاوانی دنیا کې هم تاوانی شراب خور یو څه لګته مودې لپاره د ځان پسکون کې احساس کوي اول وختونو کې بیا وروسته اندغه شراب یو مرض د لپاره بیا د خپل د غنښونو تنګي خور کې د خوې خنۍ دوستان سره خوې خني نور چره د انسان نه وي د خرشي زناور شي مشراب سوس کی زکه د پاکل منه پردره شي چې انسان پاکل پردره شي نه خو خري اخو زناوري اخو انسان نه الله زکه ویلې چې شراب کو نقصان ډیر ده او फायदा لګا ده مطلب هادا لګي फायदा پر ډیر نقصان ولي کوي خپل ودال موږ د پاره د کور یو قانون امر الله رو با رو د آیاتونو نه پینځم قانون نمبر 200 شل کې اصلاح الیتاما د ایتامانو اصلاح وکئ زکه یتیم د ټولنې یو فرد ده کدی یتیم اصلاح دی و نه کړو اند د یتیم مصابه درته بلاوی لوفروی لوچکوی دا کو بشي غلبشي جناکار بشي شرابي بشي جوارګر بشي ټولنه به تنه تنگي نو اصلاح وکا مشرک بشي بدعتي بشي نو اصلاح وکا چې د غلط لارو نه وروګر زیږي او د ټولنې او د ټولنې په سالیمیت کې رول ادا کئ بیا آیت نمبر 22 23 کې شپغم قانونو نهی ان نکاح المشرکات چې د مشرکانو سره دوستای اخپلوالی بنا کوای او وم قانون آیت نوار دو سو چې که چه نهی ان افعال ممنوعا ده گندگای و د منقی ده هیز و حکم اراوڑو او چو و او تم قانون یت نم دودرروش کې مقصد الجماع هر یو کار په مقصدمانې کوئ بیا مقصد ده یو کارمه کوئ هر یو کار چې د یو نیک مقصد د پاره شروع کوي نو کاغ پوه شي ک پوور شي طال ب اجر در کوي او که ترسوو پورې هغه کار روانی طالب بله عجر در کوي پدې معنی بیان راوړو د جما کولو د خپل خځې سره که تاسو پدې نیت معنی اوسه یو ځکه چې مطلب الله نیک صالح د قران عالم د دین خدمتګار بچې را کی او الله وی کچیر تاغه بچې الله در قرتاسو ته او هغه ترڅو ژوندۍ تاسو به اجر رسیږي ګټه به تاسو ته رسیږي دنیوي او خروي او نه هم قانون آیت نمبر 2 سوا چلور ویش کې پینځو ویش کې دروغ موای ځکه دروغ تجربه کوم کور کې ویل شي نو به اعتبار دي بلار په زویې اعتماد نه کوي زوی په اعتماد نه کوي خځ په میړه اعتماد نه کوي میړه په خځه اعتماد نه کوي ورن پو ورور په ورور اعتماد نه کوي لوژیکال یو کور کې دونه بدبختي شي چې خپل غا نسبی رشته په یو بل اعتماد کول پریدي نو هغه دغه نه به د دین څخه خيرو ګوري هغه نه به د اخرت څخه خيرو ګوري اغه خو به وس دروغجن به دروغ بته وی نو اغه نو اغه که سبا تا دین خبره کین تا په اعتماد ناراضی وی جره کوئی پلانکی ته وی چخده یوه ده بهشکه وی نور به خبره نه مننه ی مطلب دا خبره خودس ده چې دا عالمی رښتیا دی کنه په دې کې شک نشته وی دین علاوه په پلانکی خبره نه مننه زکه اغه دروغجن ده وی نو علاوه دروغ موه دروغ د وجه نه بیا قسمونه خوړل کیږي د الله د نومونو بزتی کېږي درغجن سرړ د خپل خبرې د ر اختیا کوو د پااره دی قسممونو خولی بیا پهه خبره کې قسب بهخوردا واللهبلله نوله دو نومونو بز کېږي دا م کو الله ن کوم کور چې دالاله د دا نومونو ببیزتی شروع شي یو خو درغ شي او بل ور پسې د الله دو نومونو بزیت شروع شي دغ کور منې د الله را هم بند شي بیا کور کې ت شي بد او ت شي لانج او جګړي بیا خوشحالی په ک نهوي اماو سکون په کوي بیا آیت نمبر دو سوا بیا آیت نمبر دوی کې لسم قانون بیان کرو حکم ایلا چوی سڑی دخ پر خزی نا کسمو خوڑو نا کسلو رو میاش کم وقت مکرر کردو والتا تفصیل شویده نوی کسان دے بیا اروستا زان پوئی کی یا بل درس کې یا د ووري بیا چې یو سړی د غوسه کې راغ او خپل خزينه قسم وخړو فزبه خپل خزينه نزدیکی غمه کار بو سرنلرم نو اددی درې صورتونه دي که ترور میاشتو وخت مکرر کړي په دې قسم کې ترور میاشتو نه زیاته نو په ترور میاشتو تیر دوه سره د خزې پټلا ده نو بیا به ک رجو کوي نو تازه نکاب وسره تړي او که څلور میاشتو نه کم وخت کې وکړه نو بیا نالله ذورت نه شته ځې په خزهه پات ټوله کامل ته بند شو او که خپل قسم مات کو هغې به کفارهه ورکې یو لسم قانون پرونی سبق ک شو د آیت نمبر دو سوه ات نه تر آیت نمبر دوه دو دیر شپورې اوک متطلاق د تلاکو هو کمې راړو بیایانې راړو چې تلاکه دوه قسمه د تلاې او تلاې بلاکه چې او سړی په یو وارکې درېواړه تلاکه ذلهیر کې په یو ټایمان دی تلاک تلاک تلاکه یا درې کار یا درې ګوتې ته وړی سی نو دا تلاکه نه پسند دیناخواښ دی الله ته پیغمبر ته نو دا کیږي واقعې کږي په کار نه ده په دغ طریک کوه خپ د ځ د تلاک و د ان سر بیا زلم کوي او د هغی ذ سر هم کوي او ټایم کې په خبرهانې ګرم راغلی او ځان واې ځانله به کار وګوري وشي بیا دیو کې دو دوباره خ طرق داره شرای طرق په شریت په خ خ طریکه ک دو بیا یو طریکق داه چې ی یو ی خله سړیه ویر کې په تو غوررکې په پا پاکې حالت کې چې ښه په حیز کې نهوي نو او دغه واړي چې درينور امر کی درې وړ اور پوره کی نو په درې توهر کی دی ویر کی نو زه د خزه اعداد به مو سره پور شي درې هزا او درې توهر کی به خزه تلاق مخري درې نو به سره جدا بشي نو کله دی مېنس کې 16 جوړه کېدله خو په خا کو 16 جوړه نه کېدله سره جدا بشي درې مې چې ډېر وختي به احساس کېږي انسان ته یو به تریکه دا د دنه مخه چې یو تلاقویر کې او بیا بل تلاقویر نكي درې هزا پور صبر وکي میره هغه یادت چوکوی نو کدره هه زه کیننن نه رجوی وکړه نه اجت نشته او کدره هه زه نه دره هزه پتیریشه او بیا رجو کوي ځکه طلاق خو یو واقع شويره دوه چانس خو نو بیا و تازه نکاحه یو مهر مقرری او بیا میند کالات توصيه وکړي مؤمنانو ته چې بچی بن پټوی خدای تعالی وي او رجو چې بگیږي هغه طلاق دو دی طلاق مرتان او الله وی یی او یی وسه تازه ان سره او کو خزمه طالبو کی د طلاق نو بیا میړه چې چویرکړي دي د اغا اغستیش د خزینه کوخه خزت کوم میړه طلاق نو بیا باید میړه د خزینې څموانلی کومال او دولت چویرکړي دل که کومه کی زیاتی او بیا بل لا ویل کچره کچیرتا دا خز درې طلاق او درې طلاق واک ویل دي سړی م بیا دا ښه پهې سړی معې حرامه شوه تر توو چې د ښې بل وادهنی کړه پروګرامی واده نه پروګرای کشي بیا بیا نه کېږي پروګراامی کې س نهوي دا ښه قبل واده کې صی دجنون تی و پهنییت باندې نو که دویم دو میډ نه کوډه شوه یا تلاکه شوه بیا د اول میډ سره د ن کا او بیا پروونی س کلا چې وله تونسی کو هم نه زراان دا ښې م سره و د پااره د نقصان ورکلو دا ښځې مای سره وای د فار د نقصان ورکولو چې طلاق امن ورکې او ځان سره خزکه مله د خزي حکم ورکې نو الله وي دا خو ته نقصان کوي د خپل ځان منځله کوي فمای ف الذلك فقط ظلم نفسو چا چې دا کارو کو د خپل ځان منځله مو کو نو بیا الله کل کلو انسان د احکام خووري خو په دې احکام باندې عمل وونکی سپک وګړنی د احکام نو الی ولات اتخذو آیات الله وزوا الله بیا زجرم در کوي چګوره د آیتونو زمما د احکام په ټوک د ټوکې نه دي د ما احکام دي او بیا زمما د آیتونو سره زمما د احکام چې ټوکې به کوم د احکام په نو سره وکي بس بیان شوم تدرید په پورې موږ سبق ویل نو سبق ک ننني سبق کې نمبر 10 و کې په دویمه سی کې آیت نمبر 10 نن زموږ سبق ده دولسم قانون د دو کور د اصلاح د پارا بیانيږي دو لسم قانون ده د کور د اصلاح ده پارا حکم الرزاعة حکم الرزاعة رزاعتو ایلکی د ده شدو ورکولو شدو ورکولو تا رزاعتو ایلکی گی یو معشومتا شدو ورکول پی ورکول ورا خزا تلاک شوا نو الله خو حکیم ذات د ده اللہ پا هر یو کار کی حکمت وس الله او چکه تاسو ته خبر ده غیب نو الله کینسانانو د کتاب لیکل وی نو کیدې چې دومره کامل احکام پکې نه وی وين شوې لیکن چونکه دا کتاب خود الله د خوانه ده د رب العالمین د خوانه ده نو غته د یو یو شی پته ده خزه تلا کو شنو ماشوم مسکی ماشوم کو پمنس کې پات شو تخازمې مړو خو ناخوالي راغ په خپل منس کې د ماشمو متسکي د ماشمو احکام بیانوي او درماني فرص کوي چې دا به منی کدا د ونه منل ګناګاره د دې سزا وته به ملاويږي په دنیا آخرت دا دا او آخرت دواړو کې یو څو شکلونه دي یو شکل ده چې یو حکم ده ده د دې آیاتونو اولې آیاتونو خلاصات لند لند به ودا ترجمه اسانه شي په دیې دی دی یو حکم الله دا کوی په دی وکم ک اننی قانون کې د کور د اصله دو لسم چې دغهضاه یعنی دغه تلاکه شوي خضا چا چې طلاق خوړلی د دغېږې معشوم دی یا به میاشت پیدا شوي دی یا دو میاشت ککیږ پیدا شوي یا به کال کېږي د پیدا کلو هر ومره وخت چې کېږي اوس دغه معشوم دی به چ کوي نو یو حکم الله دا کوي چې دو کال به دا خضا د تلاه شوي خضاه دې باندې دا لازم دی چې ما شوم ته به شو دی ور کوي دا پدې خزه لازم کړه الله ضروری کړه کدا خزه د دې انکار وکي چې خو نه ور دا خو د پلانکی رېر زکه مې ډس به نه لګيږي وای بچیرا د مې ما د پلار نه ما خې ور نه دی دیلې زم دې ما شوم نشو دی نه ور دا ما شوم به غریب محروم شي د خپل حق نه الله و نه خزې را د اختیار نشته چې دا خبرو کی چې زه خوينه ور کوم نه کوي کې بغیر د عذره شریه عذر وتني شته او د انخزه انکار وکي چې زه خوينه ور کوم شوه نه د خزه ګوننګاره د پدې مانه یو حکم الله دا کوي چې د دوه دو کال د معصوم حق ده چې دوه کال پوره ب د خزه طلاق شوي د خپل دا شودي ور کوي کڅړې ار رقمي او ممکره خر د بچینا خلق جن کی خويني مخزه پیدا کیږي دسه ځ هغه بیا بس بیا څه کې نه یوه کمدارې دوه کم پرې کېدارې چې دا خزه په پلار ته د د ماشوم په واسطه نقصان نوي کړی اکثرا خزه چې شریري ډېرې هغه د ماشوم د دې سره د کدو د وجنه چې ماشوم دې سره دی د دې د وجنه مړتنګي اغه اغه نو طلاق وکړه نو دا خزه وی چې زه خو طلاق کړم نو زه اوس خو و وروم روبې شرطوم د ماشوم باله نه د ه تاسه تاسه ن شته دی چې ته د ماشوم د وجهه میړ او وور کله شو دی نه ورکم او کله به پیو طره کله بره تیکب بیا شیان د بیا طریک شیان خ خلکو ته او دغه سړی به هم دغه پلار بهم دغه نه تنګ د خپل ښه تعلاکهه شوي به نه تنګ د ماشوم د ووج نه کله کل خځه ښځويغا خپله زی مواري پهغاډه اخلي چې زه به ماشومله دا ش ورکم او سړی بیا شریری وسړی تنګول کوي بیا خزه تنګي یا کورواله تنګي نو الوی نه سړی سمدا اختیار نشته دا دوا شو درما حکم وکې دا که نیږي کچرتدا دواړه خزه میړو اوس خزه میړو نه دی خو خزه میړو مونږ په ادبار د ما کانوي چې د مخکې میړو خزه و طلاق نه مخکي او دا دواړه میړو خزه چې مخکې میړو خزه و وسخو نه دی دا کوڅو طلاق شوري دا که کپر رضا باندې دواړه کینی مشوراو کی جرګاو کی د وارثانو په مخ کې یعنی پلرونو او رونو په مخ کې چیرې منګد ماشون شوم د شډونه پریکو او په بل خل زمانه د ډېر شودي او دواړه په دې رضا شي اغه پلارم رضا شي او اغه طلاق شوی خزم رضا شي په دې باندې نو الله وی بیع ګنا که کبه یاد د خپل مور نه پریک او بل خل د ورکی د شډوده نو دایو حکم اللہ بیانی او سایتون لگو ریخان والوالداتو او میندی کمی میندی تلاک شوی میندی مرگانی والوالداتو او تلاک شوی میندی یورو دعنی شدی بورقی اولاد هنو خپل اولاد لہ حولین کاملین دو کالا کاملین پورا کاملین ولی ولی چی دا دو کالا پورا ویر که شدی که دایو نکڑا د عدد دیوته وختو ټوټو ټاکلو کویر دیوونکو کړه انکار دیو کوو بغیر د عذره یا بغیر د رضا د خاون نه تیر شوی خاون نه ګوناګاره ده د خزه دی لپاره نو ورکه چې خا... بس یو زید اغستی الوینه اولاده النخل اولاد له حوالین کاملین دو کارا کاملین پورا نیکو کمی نه کوي زکه دا د مشوم حق ده لمن د پاره دا غاچا اراده چیراده کړی وي ايو تیمر چې پورا کې وخت رزا اعت خدا غچا لپاره چې میړو خزا پدیمانه سر فیصله کړي چې په شودي بم خپل مور ورکې دوړه خزا میړه سر رضای پدی باندې نو بیا ود خپل خزا د خپل مور د دې ماشوم د له شودي ورکې دوه کاله ګوره پدیځه کې امام شافی شافعي رحمت الله عليه د فقهاو اختلاف چې پیدا کیږي د دې یو څو جهادي پدیمانه ځان پوي کوي خو لو و جهات د وجنه د فقهاو په مینس کې اختلاف پیدا کیږي او دا دسی اختلاف نه ده دی دا د کفر او د حق اختلاف نه و فکی مسلو کې فرعی مسلو کې د حق او د باطل اختلاف نه یی با اختلاف سره د جائز او د اغیدا اولا او د غیر اولای یو وای چې زما په نه زما د علم مطابق دا طریقه اولا ده یعنی افضل ده ده، او دا بل طریقه جایز ده که اوسړی په دې طریقه مانیږي دا هم جایز ده بس خوخه طریقه دا ده دغه اختلاف چې د افقها او پمنسک کی پیدا کیږي د یو تو وجوهات ومن وسره سره بیان کړي دا وجوهات یو وجدای چې کله دو نصوص په خپل منسک متعارض راشي نصوص ولکېږي د قران او سنت یو حکم ته یو حدیث ته باغی کې پیغمبر اسلام یو حکم کړي یو عمل کړي یا خپل کړه یا صحابه ولیدلې د عمل د پیغمبر اسلام نه یو نس خشوک نه یو حکم قران غو موږ یو دلیل قران غو موږ تاسته یو دلیل خو موږ تاسته راغو د قران تعالی یو څه دی د حکم کړه دی ته ویلې کیږي نس دی یو حکم ته ویلې کیږي نس مقلچی په نصوص کې ینه مختلف حکمونه کې د قران او حدیث تعارض راشي نو فقها دلته باید اجتهاد ضرورت لري چشتهره دک لکه ګوره په دې ځای کې په دې ځای کې الله وی چې منده په ورکې ما ژوندان ته څوکاله د وکاله او سورته احقاف ګوره لګا سورته احقاف شپږشتم سي بار کيم او دای چوغره لګوم زين خلاص شین ته چې تعارض څنګه راځي پیاتون کې څنګه تعارض پیدا کیږي تعارض پیدا کیږي دا تعارض دا یاخد الفاظ وي حقیقت کې تعارض نه وي ظاهره مند تعارض قاری حقیقت کې نهي خو په دې حقيقتي حقیقت کې نهي په دې باندې به فقها پوېږي چې په دې کې خو تعارض نشته ده غوزر په غلفاظو کې تعارض قاری د فقهاو به دا کاری چې هغه د دې تشخيص کوي چې نه د تعارض نه ده د مسلې حکم اصل کې د سړي د سيده دغه دغه رقم ده لکه آیت نمبر پینزلہ سوګره شفګوشتم سيپاره شفګوشتم سيپارې دویمه دريمه باندې د بس آیات نمبر پینزل لس و واسینا الانسان ا هو کوم کړه انسان ته بيواليده هه په بار د مور او پلار د دکه احساننه د نیکی کولو ال او کوم کړه انسان د جده مور او پلاس به احسان کوي که کافرانی مور او پلار د کوم مسلمانانی او احسان بو سره کې نیکی بو سره کې ولی به او سره ککی کې ځکهه چې حامت مووه بارکړی او د لره مور د د کورهانه په تلیف سره هغه نه میاشتې د پ خیره کې د مور په خیه ک د معشوم وو او د مور وخې خواړلی یو کسم یو لحاظ نه نو تکلیف ته په مور تکلیف کمزور هم شي نور مرزون هم او تول کېږ په دغه ټایم کې او بیا شپق میاشت تقریبا بې د شپږمې اष्टी هغه ماشوم په خيتر کې نه هم اولو ماشوم خو خیر دن ته غنی او تکلیف وی بیم مرده لپاره مختلف مرزونه او شروع شي کمزوري او یو شی بل شي نو هماره ته اموه مبارکړې وی دله مرده قران په تکلیف سره چې نه همېسته ده په نس کې ساتل او وذاعتہ او بیا دې جولې دله په تکلیف سره بیا ماشوم زی زیغول اغه لا تکلیفته په �ی و الرام زف Nacional فasure سره دفع و حمرUST schnell �ądانت Scansana صعیم defines uhukam lum presanghi. طبخ د مور سره ډیر چلور masked د مور ir wenn د or reprodu consult. teraz bring forth from 2.5 s � vontade. 배 oui. giving companies that's not او should. You can do that. During their heart we principio. Now I ask what? Everybody is a temper. They do to out daarna. Power her. Three تلو رويشت میاشته یو دو کال شو او شپکته وسمنور واشه د دیش میاشته مذنیم کال شو دلته دلته دونیم کال یاد کړي دي او دغه موږ کوم سبق وایو ننني سبق دلته دو کال یاد کړي دي نو امام شافعي وایي چې اصل کې درزاعت مودا دو کال ده هغه د دې آیت نستدلال کې دغه موږ کوم د آیت کې لګیایو و چې د معجوم د رضاعت هغه چې ده وقته هغه دو کال ده چې دو کال باید مور مشمله شوه وير کی و امام ابونیفو وایي نه دو کال نه ده دیرش مشره دو نیم کاله ده او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دی فقهی مسلو کې داغه نظر ډیر جوور ده پنيز د نور فقهاو او په خپل د نور فقهاو په دی قانی دي چې منګره امام ابو حنیفه استدلال تڼورسته دغه ډیر جوور سوچ ده په فقهی احکامو کې امام ابو حنیفه کوي هغه چې نه دا آیتونه چیده د نن چيزه مو سبق ده در درشم آیت سورہ بقرہ دا د طلاق شوی خص د پاره ده دا عام ما شوم پاره نه ده عامو منده پاره او د امات کومو سایتر راوله سورته احقاف ته د کی بیا د عام معشوم شوم کناغه خص د طلاق شوی نه ده سې جوړ مړو خص دي او ما شوم نو بی بیا هغه خص ب خپل ما شوم لا د 20 مشهشته شوه وير پي د 20 حق ده او که دا خزه تلاکه شوه نو بیا د ماشوم حق د ډیر میاشتو نه راکم شو دوو کال راغو را تلوروش میاشتو تراغو پدې کې یو څه خبرې دی ګورم د رځات په پدې مسله کې یعني دغه دوو نیم کالو کې نه نه نه ک کوم یو ماشوم د یوه خزه شو ده وسکل دا خزه د مور شوه د سې مور شو لکه څنګه چې سکه موري د دې خور په حرامه ده د دې خزي ځمان او لورګان په دغه ما شوم حرام دي د دې لکه څنګه چې خپل مور دی. او د خپل مور چې کوم رښتې حرام وي نو موږ غره دې د مور رښتېم حرامي حدیث کې راضي پیغمبرستان فرمایي نبيه اسلام وی چې يحرم من الرزاعه ما يحرم من النسب حرام دي هغه رښتې کوم رښتې چې د نسب د وجنه حرامی وي پر رضاعت کې مغه رښتې حرام دي یو حدیث کراځي ویوزل یو صحاب یو یو سړی رې افلح افلح بن مانده د افلح چره د دی د افلح وراندار ده د دی وراندار شودي حضرت عائشی رضی الله عنها اسکلوي خپل پام کوي خبرې ته افلح وراندار ده د غ وراندار شودي چاس کلیوي بی بی عائشی اسکلوي رضی الله عنها انه افلح راغو یو ورځ د نبی اسلام کوړه سمکین کنا پکشه نو نبی رسول الله ورته وی عائشه بیلا چراندنه به ایسا قردا نو عائشه وی ورته وی چې دا خو پردېره څنګه راندنه بسم نبی اسلام ورته وی نه پردې نه ده وته دا دې وراندار شو د سکری کنه عائشه رزم ته وی وای اوس کلیبی دي ویا خود دې وراندار ده او دا څنګه خپل شو ودا زکه چې دا یې ترشو دا وراندار څکی ور یار ور که کی, کی کنه دا روان درس و چې دی هغه ورار کیږي نو په دې وجه باندې دا غي خزي میړچې دي هغه د سړی د دې ماشوم ترشو په دې وجه باندې د افلاح د افلاح شهري دا اتا تر کیږي زکه د د ورور خزي شودی تاس کې دي او په دې کې دغه شودی چرغري زاده د د نطفه پیدا شوې دي په دې وجه مانه ګورې چې رشتہ رشتہ د کوم ځای نه راځه ولا په ثابته شولا شته افلاح د وراندار شودی سکري دي او افلاح تر شو زکه چې دغه د ورور شودی دي او قسم دې کې نو نبی اسلام فرمایي ي حرم من, من الرزعه ما يحرم من النسب درجهات رشتیم دغه حرام وی لکه څنګه چې د خپل نسب رشتہ حرام وي خو یوه حکم تندار و ته خو ګرات دوه نیم کار کیننه کچا شو دې اس کلیخه په دې ځکه چې امام ابو ابو, آبو نفع مسلک چل کبی راضی امام شافعی ای او نور فقهاوی چې دوکاله کیننه یې نه نه د دوکاله په مدکه کې او ما شوم دې خزه شو دې کلی دغه مو دغه خزه مور شو د ما شوم ومره او بیا دې وخذ شو دی اوس کی بیا دا اخذ در مورکی غنه وای ما ابو نيفه وینا چې د ونیم کال pore کړه یو ماشوم دې وخذ شو دی اوس کی د مور د مور شو او د ونیم کال نه بعد د ونیم کال تیر شه بیا مې یو ماشوم دې وخذ شو دی اوس کی وای بیا چې را اخذ در مورکی غنه د درزاعات مودا ونیم کال ده او دې ډیر احتیاط ده د امام ابو نيفه په مستکه احتیاط ډیر شو کنه شو ونیم کال کې ډیر احتیاط وکړه دوه کالو کې قد ونیم کلو که احتیاط ډیر وکنه او بوله قران آیتم فراغو ده سورته احقاف چې وهمله او فصاله 30 شهر ډیرش میاشته چې د ماشوم ډیرش چې د امر شو دی ور مور یادې طلاق شوی مور نه یادې هغه به دریمه ډیرش میاشته او د احناف مسلک هم د کبی مسلک ده احتیاطه پکې ډیر راغو او د ډیرش میاشته د چا مرزيات وي او هغه یو خزي اوس مثال خبره یو مثال خبره یو سړی د دریو کالو دی ماشوم او هغه د یو خزه شدی اوس کی هغه خزه د مورکیږي نه بیا خان دا هغه ټیم کی مورکیږي کله د دلی ماشوم عمر چره هغه دونیم کالو کیندن نه نه کالو پویننه نه نه مدته دغه د یو خزه اوس کی د مورکیږي خان او به د د مور د هغه ټول نسب رښتې د لکه څنګه چې د نسب رښتې نوولواې نو دا تو یور نه او می دی تلاې شوي می دی یورانه شوې به ورکي اوله د هو ن خپل اولاله حولیې کاملینې دوه کاره پوره نو ګوره د اتو تدبی کوم شو د یت د تلاکې شوي خې د شو بل آیت چې راډولی او هغه د عاممو من د پااره شو چې تلاکه شوی نه وي نو تون میې تااررس ختم شو که ظاهره مې تعرض قارېدو کنه قارېدو چې بدیزه دو دوه قاله یادي او فاغزه کې ډېر شمهشت یادي نو په ظاهره مانی عام انسانان چې کړه د لوی عام مسلمانان هغه به چیر کتاب دی دغه خو تعرض دي او دغه کتاب کومه به تعرض نه وي لیکن کله چې فقهاو ته کینې دا فقها چې نه وي او دوی مونږ ته د دین وازکړې نه وي تشریکړې نه وي مونږ وتاست مونږ به کېږي دا امت بډېر د کوم خلک چې مینس کې د فقهاو باسي و دوی ته وګوره د دې مسالې چې واوره د دې مسالې په تکایته به په خپله اکل کار پری دي د دې لپاره ته سخت کې دوه آسان کې زو په ځمانه آسان کې دوه په ځمانه نو په دې د فقهاو عمل دخل په دین کې ډیر زیات ده ځکه د پیغمبر اسلام د زمانې سره نزدې خلک دي تقوا د نن د نه د حالله د رجیی دي په اعلمکنې د نن زمانی د دوی ساار شته دی کې د دوی سااره نه شته په کې هغه خلک چېی ډیر لوي خلک تر شويدي په اعلم کې پهخواوا کې په هر هر حظ نه چ وګورې د غویلم ډیر ل دی د هغوی د رجی د مقام ډیر ل دی نوی سړی هغه دا و چره دا په که په ک چا را وتی دا د خپل کار دا په ک شته او د دوی ګه د تکید چې کېي دغه ملو کې کږي اوس با کې داکې خوو تید نه کوئ خو ډ قرآ مې اګه دا که خو داریک د قران نه استدلال کوي دغه خو تقلید لا جات شته نه دي او نه او نه تقلید په هغه مسالو کې کی کیږي کی چې پاغي کې نص قطعي نص موجود دي لکه شراب حرام دي په دې معنی واضحه صفا او قاطعه حکم شته د قران چې حرام دي نو سړي دا ویل شي چې مجتهد کړي شراب نه حلال کړي دا د اجتهاد به هم درشي نمنل کی زکه نمل کیږي چې اعددی اجتهاد په مقابل کې تا قطعي نص د قران موجود دي شراب حرام دي دارنګ جنا حرام ده دارنګ پنځه وخت هم فرض ده اوس یې وړي چې زما اجتهاد کړي دي چې مونږ شله پنځه په ځمړې وخت شو د دې اجتهاد نمنل کیږي بیا په دا وخت کې د تقلید نارواده زکه تقلید نارواده چې د یو د قران د قاطع نصوص په خلاف باندې حکم راوباسي لګیا دي نو ده قاطع نصوصو پر خلاب بانی او, او او کم رو باسل او بید د تکلید تقلید کول اللہ خلکو خلقو دا بینا روا په پا دی وجہ ماان ده مشرکان و ده بیداتیان و پا دی وجہ ماان ده تکلید ناروا دی چا اگوی شرک و ده قرآن ده قاطع نصوصو خلاب یو عمل لیکن بیدعات خود سنت و ده قاطع نصوصو خلاب یو عمل لیکن چو کې سره شروع کوي بیا او بیا ته دغه تقلید او بیا دغه دفاع کوي دغه تقلید دغه دفاع نه راواده او که د قران د پوی د پره چې په قران په آیت ما نه ځان او د یو عالم تقلید کوي دا تقلید بیا پکار دي وسل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون فاسال اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون سورته نحل کې ورای شي پوښتنه وکید علماونه که تاسو نه پويږئ دغه ځکه چې تقلید طرف ته اشاره شوي دا چې که ته نه پويګو علماو ته کینه علماونه پوښتنه وکړه د یو مثاله او هغه مثاله د قران د نصوص سره پټاکر کې نه وي او د قران د نصوص لاندې وي د حدیثو نبی داغه تقلید او هغه مثاله ومنه د فقهاو د سلور فقها مطلق امام ابو حنیفه امام شافعی مالک امام احمد ابن دا دوه کشران او دوه مشران دي امام مالک دا مشران پسو سیغارو فوکاو کی دی او دادو نور چی دی کو بارو فوکاو کی او دا نور چی دی امام احمد ابن حنبل امام شافعی د پسغارو کی صاحب یی دا واړی دی کشران دی او د دو شاگردان دی په یو کس باندې ښه امام شافعی چیرې هغه امام د امام ابونيفه د شاگرد شاگرد دی نو څنګه د شاگرد شاگرد خپل استاد خلاب کوي شي وزد خپل د استاد استاد شیخ القرآن خبر شم آ آ خلاف خبره کویشم نشم کوله که سرکش شم نو زب یقومه حکزا چیرته ا ادرود انصاف نه کاروارم زب دغه په خلاف خبره نه کوم زکه امام شافعی امام احمد شاگرد ده او امام احمد دی، امام ابو انفه شاگرد رحمت الله علی په دیو زمانہ دغه اختلاف پیدا کیږي دا د دې دی ډیر وجوهات کی دي شي دا پس هغه زمانہ چې کله دسیو فرقې پیدا شي دغه فرقو د وجنم د اختلاف پیدا کېدشي د نصوص او د تعارض د وجنم ظاهري تعارض د وجنم د اختلاف پیدا کېدشي نورم ډیرو وجوهات اچته بیا هر مجتهد هغه خپل خپل اصول لري د اجتهاد کولو او دغه اصول لاندې اجتهاد کوي او مثلا موږ تاسو ته سنکای نو امام ابو نفجت حد در چې دا آیت د طلاق شوی خزه پاره خز پار خز دی او هغه آیت د عام خزه د پاره دی د عام ماشوم د نیم کال لري او د طلاق شوی خزه معنی دوه کال ورکو لازم دي او که د دوه کال نه زیات ورکې د نیم کال پورې ورکې عام د خزه خوخه پر اعظم نه د خاون سره <تصفح> او که کومخې پرې کوي ام د دوړو پر زمانې د خپلې خوخه أو دا, دا ولوالداتو او طلاق شوی میندې یورزانه شودي به ورکي اولادونه خپل او خپل اولاد له حوالې نه كاملې نه دوکاله پورا نیمند پار داګه چا ارادا چیراده کړي وي ايو تیمر ايو تیمر رضا چ پورکي رضاعت وخت رضاعت او علالمولود او پ پلار مولود له با د ماشوم چې د چا د پرځي غول شوي اپلار د کنه پلار دینت سابې تیږي چې ماشوم په حقیقت کې د پلار سره یې ښه تلاکونه بعد به ماشوم چا سره یې پلا سره وي ځکه د ماشوم مولود له هودې ان د د پاره هغه شوهره ا پد شوهره دی پلار د پاره نو علل مولود له او په پلار باندې لهود د ماشوم ریسکو نهخوررا کور کولدي دښ ته وکسیس کوې خې ته ی تلا کې شوي خې ته دکل ته بچیله شوی ورکي که هن... نه دو کال پورې بدا کی کی هن... او ج... او دا معشمه اول کې چا سره مور سرهوي دو کارونه بعد چکره د ضات وخت پوه شي بیا پلاره واپس کې یخوا او او جاه جوړه ورکول دی د خې ته معروفه معروف دلته معروف لمررات ریواجه طرقه ده ځکه یو سړیمالدارهغ به ډیر ورکوي شي د هر جامو جوړاو خوراک به ورکوي شونه غد ډیر ویر کی او کيو سړي غریب دي هغه بیا د خپل غريبي په مطابق کوي ان کې خپل ساده سره د خپل وغځي کولی انشي کوله خزه چې نا مالخ بو یو د وسړی یو لک روپي وسنکی د میاشتې خرچه غریب وي او خزه وتوي چې نا مالخ بو یو لک روپي راکې زه بیا ستادم شومله شودي ور کوم کني نه ور کومه دا خزې د پاره جائز ندي دا خزه ظلم کوي ښا دا مخکې کې چې ان شاء الله راشي بل المعروفي پرواجی طریقه مانی په خطریکه مانی په پرواجی طریقه مانی ته چا څومره وسکیګي نو داري مطابق د بس خرچه وير کی کوخه وسکیګ نو خرچه وير کی جامه جوړه وير کی د خزله او کمه وسکیګ نه متقبل وس مطابق د وير ساده خبر داد لا تکلفو نفس الا وسع نو نقصان نشي ور کول یو نفس الا وسع مگر مناسب توان داغ تکلیف نشي ورکه تکلیف نشي ور کول یو نفس الا وسع مگر مناسب توان داغ ی ته داشي کول چې دغان د ډیرې خرچ نه دی او خه ته دغه مور پلاره او مې چې ډیرری تنې والهه کډ اوستې لګې ماې نه ډیرر تننی والا لا لایو ډیرر د اخست دی دغکه ډیرې ور سرهوي او کنجوسی کوي نو بیانی الله ډرې خپله خرچه او کمل غریب دی او بیاته ډېره غواړو د زلم دلهوي تلیب بهنویر کې لا تو کله په نپونه تریف کول کې د ی او نفسته الله اوس مناسب ان دغ لا توزاررهواې دا تونولله لا تزار, لا تزار نقصان بهشي ورکې د نقصان بشي ورکولی والې دا تونه مور په سبب د بچی د دی یعنی دا خاون به مور د نقصان د ویر کې د بچی د وجهه چې مور تنګی را تنګهته مور به زوریې په خپل معشوبان د یو خکهه شوي د تقریب ته میلا شوی او بل میړه د بچی د وجه نه کلیته و چې نه تا تا میډه اوته وی تا شو دیم نه وته زه حرامي ګړم د د پاره خزب اوته چې راکزه خپل نس نه شو د ماشوم لمه حق یې پورا او میډه وی چې نه د مننم د میډه ګونګاري تا ظلم کوي ښا دا نقصان نه وير کوي ماشوم به وير کوي دوه کاله پرې چې خپل کستا اډکه وسره کیني هر څه شې ورچ ورسري خو ته په دغه خبر ما نه نه کې میډه الله سړی تعالی وی لا تزره نقصان منیش ور کوله مور مورته به ولدیه په سبب د بچی د دی چې د بچی د وجنه د مور زوره میډل الاوی چړیلا نا ولا مولودنه او نه بپلارته او نه بپلارته تکلیف ور کول کیږي ولا مولودنه او نه پلارته له هو د ماشوم تقریبا ور کول کی ب ولده په سبب د بچنه په خځه پرلار تل کوي اکثر د خځې میندې کنا هغه میندې شريري او ته شيطاني پروګرامونه وتخي خځه الادس یوکا الادس یوکا دا غسه پروګرامونه سره مخته بوځه دا هغه یو وخت په دینه پویږي چې زمي د لور را د غرت لري خیم دا کومي لور هم دا د مور ګانو د وجن اکثر د سي جنا کني چې مورګان به غرت مشوري ور کوي شيطانی مشوري ور کوي چې د نورو ಸದಸ್ಯ کوا میړه ಸದಸ್ಯ خو سر ಸದಸ್ಯ کوا داغه وجن به اکثر طلاق خو لري نو به چې طلاق خو لري به نورم په زيد کرا شي به نورم لور لوي چلا وستل داو مطالبه وکاوستنه دا مطالبه وکا نو له بیا سم او لار خو اکثر سره خو اکثر تقریبا ډیر کم پکې اغه وخېجی دا هغه مخه د خځې د جلکی پلارخېما اکثره خوسران چې هغه خې بیربد نه وي ډېر کم به بدو خېجیي چې بیا زوم تنگي یا غ تنگي خې خان تنگي او اکثره په زماونه کوم د حسابي کم خمیه او ډېر ډېر کې بدن مي بس نن سبا زماونه کده شي من کو ډېر دي ځکه جهالت ډېر ده الله تزاره نقصان منشي ور کوله لوالدتون مورته دوک ب و کې دا, دا میړه یا د کور والاولله په سب د د معشو باند دی چې په ماشو ته زورې والله ملودن او نه پلار ته ان نه نقصان ووررکول کېږي پلارار ته لهغو د معشوم ولله په سبب د دی بچ بابانې والل ووا اوس ووره عجببه کتاب دخوا قرآن اوس دغه پلارې مر شو د شډو مسله حل شو کنه فخزم نه خپل حق ورواچو په میډه باندې خپل حق ورواچو چې خزه دو کال شو دی ور کوي میډه دو کال پورې دی خزه جامه جوړاو خرچ ب برداشت کړي خبره خلاص شو آیوب الله ب نقصان هم نوي ور کوي الله که نقصان هرڅه ظلم کوو به ظلم سزا ورکومه اخرت خوشتره اوس دا میډه مرچ پرې دوران کې د دو, دو کالو کې اوس دا غيو کومه ورخه وعلى الوارسه او په وارث د ماشوم باندې مسلو زالقه احکام دي په شاند دي پلاري لکه څنګه چې وزغره وارث نه ماشوم ټوک شو وسه يا به ترې يا به نکشي يا به خپلام شي د دې ماشوم يا به بل ټوک د دې ماشوم مو وارث شي د پلار نه بعد دا اکثره تر نو وارسان کیږي چې په پلار مر شنو ترې وارث شي دغه ماشوم یا نکې ژوندې نو نکې شي يا ورور وارث شي او یا د هغه ځ وارث شي نو الله به په دغه وارثانو باندې دغه احکام دي نه وارث بم دغه خزله د میراث نه د مرشیوی سړی میراث نه د خزله به جامه جوړوي ور کوي او خوراک به ور کوي دوه کال پورې ځکه کله د مرشیوی سړی ماشوم سره ده نو علل والل او په وارث د ماشوم باندې مثلو ذالکا که شاند د پلاری احکام دي دا بنوي تر چې پلار معنی وموون خوني دي او خو مرشو خپل کار وکي وس خوځه جامه جوړنور نور غا تعلق شوي خزيره او د مرحوم تعلق تعلق شوي خزوه الوینه ته وارثي میراث کې وارثي کني نو چې میراث کی ته میراث یې اخلي وروري یي زوي مشره یي بلڅک هغه پلاری میراث یې اخلي د دادي موریم په غاړه اخلي کوه د نغسته د دد دغه ایتونن مخړه ګونګاری کې سره واللوارسه هر یو حق الله قران تیار چاله ورکړه یو حق هم خدای پاک نه دی پرېخه پهوشه دا جا حالت چي ده چې نن هیڅ کوم د بل حق نپی پیژنې دا ټول د دې وجه نه چې قران ته نست که د پلار بل حق نه پیژنې هم د دې وجه را چې قران نه دي نو نور کتابونه به ډیر ویلي په پندونو پندونو باندې لیکن د الله کتاب چیرته او د انسان کتاب د مخلوق کتاب دلته کتاب خپل اثر لري او دلته کتاب خپل یو ځای لري او مکان لري د مسلمانو په لړ کې او د خلکو په لړ دې قدر کوي ډېر کافران ډېر نیم کافران چاغه د دې بیزتی کوي ناقدر کوي لیکن اکثرا کافران ډېر قدر کوي زد کوي دا ولولي وایي ګور به خو ډېر قدر کوي مسلمان ونشي او قدر به کوي پویږي چیر د ډېر د جوور کتاب ده نوال الوارسه او په وارث د ماشوم باندې مستو ذالقه کا احکام دي په شاند دي پلاري فاین اراده اوس اغا شود پرکولو تا برت مساله بوزی میړو خز خپل میاس کی کینی او مشوره وکي چې د ماشوم پرکو یا خز مریضه ده شودي نشته ورکه یا شودي ضرری دي نقصان رسي ماشوم له یا بل څه وجده او را دواړه سره کینی جرګو کی خپل مینس کې چیر د ماشوم د دو کالو نمک پری کو نو الله وي دواړو پر رضا او مشوره وشي نو بیا الله خیر ده بیا که دو کال وېرنه کې بیا د خزه نه ده فاین اراده فصال نه ک راده اراده وکي فصال نه د پری کولو د ماشوم ان ان تراده نه درځامنتیانه منه ما د دواړو خزم مړه دواړه پر رضا سره راضي شي چې د ماشوم پری کو وتشاورنا او په مشوره باندې فلاح جنا عليهما نشتره گنا پر دوادو باندې بیا گنا نشتره الله وی خو به بچکه چې ما شوم دې پری کولې خزنه ما شوم خپل تخو څخ که کنه نس خوشته ده ما شوم نو بیا دې بلې خزې شودي بورته هغه کې بندو بس پکې او اين ارد او کچري را د کړی تاسو انت سترديو چې شودي ور کې دې دې ما ته دې بلې خزې وینه راتوم او کوڅه یاد کړی تاسو انتس تر دیو چې شو دی ورکې اولاد کوم خپل معاشوم ته د بل خزه مفلا جنه علیکم نشته په تاسو باندې د بل خزه شوه دی شي جایز دی خو یو شرط پدې کې مشته هغه دا دی چې اذا سلمتم کله کله چې پوره پوره ورکوې تاسو ما هغه اجر آتاي تم چې ورکوې تاسو بالمعروف پريواجی طریقه باندې هغه خزه به مخبل اجر ورکه ان تنخوا وزي په دا که څنګه چې خپل خزيله هغه ته لا کښې وي خزې دی واه هغه له جامعه جوړه ورکوله پر وادي د خپل وڅه مطابق باندې هم دا نه کېد بل خزې شو دی خپل بچی ورکه د بل خزې خرڅبم کې بیا ینه هغه به تنخټه اكيده 100 یو لک بندوزر هرڅومره د وسوه وا. داغه متات یا ټننه کې د شخص رضای هغه ملاویږي خزې ملاویږي چې هغه کارم د شو دی ورکینور الله خپل بچو سره بیاریم ان پی سی مېسي ماخلي ګټه مټکې عربو کې دا شې وو نبي علي سلام په خپل د بل خزې شو دې کلي د اغه ترونو هم نور خزې شو دې کلي عربو آ... آ... بدا کار کوو ځکه عربو کې ختلاکم ډیرو دا مسله ډیرو فدې وجه مانه اکثره به نور خزې مانه به خپل ما شومانت شو دې ور کولم خوري واجب طریقہ باندې یی نه چې جو تنخواه مکرری پټولنه کې مشهور وي چیرې د بلانکی شو دې ور قیمه شومانت قده تنخواه ده پنځو ذراخلي مثال خبره شل ذراخلي دیر ذراخلي الله یو غتنخاب ورکه هغه خزته نو بيد ابو الدهر خژودي ورکوې شن وتقول الله ويرګد الله نه دا وتقول الله وتقول دی الله دي ايتون کبير دي دی ولي د حقوق دي کنه دو دو بندگانو حقوق بیانېږي الله ور د بندگانو په حقوق کې پوکي ونه کې په دې وجه باندې ور بندگانو حقوق نه کېږي نور کې به خلکې خدای الله وک کاله غړو به بخي خدای بنده حق خلنه شي بخلي تعالی کته ترټوږه غا بندې ني بخلي تعالی وتقلا ويرګ خدای نه د هغو ادا کې د سينې جتا سو د ازموري په غاړه او د بل حق ادا نه کې چې ادا نه کنو الله خوشته که قیامت خوشته سزا او جزا خوشته یا ورځ نه غنه ويرګ غلک زين کېونی سره وتقلا ويرګ خدای الله فیصله کوا د زلم فیصله کې او که د انصاف فیصله کې مو او پوه الله پوه شي په ما نیم خلاص کاه چ الله چې الله بما پاغسمانهېتهعملو تاسو کوي بسون لدون ک دی ال یو یو حرقت او ی عمل و نو ډیر نو پروواږ د خلکو د وکوکو نه پرواگیر شه خلکو د وککوو ځکه در نپ دی او یو ه چې س دا دو لسم قانونو حکو حکم ده شود ور قولو ماشونتا ول والداتو او طلاق شوی مند ی روزی انا شود به ورکی اولادهن قولو خپل اولاد له حوالین کاملین دو کال پورا لمن پرداغاچا আরাدا چिरादे کړی وی ا یتم مر رزاعه چی پورا کی وخت رزااعت یعنی خزو میړو په دې رزاوی چې دو کال پوری به ماشونه دا, دا خزه شود ورکی او علی المولوده او په لار ماشون... د دې او په پلار لهود د ماشوم ماندی ریسکونه خوراک ورکول دي دي خزېته وقصوتهونه او جامه جوړ ورکول دي دي خزېته بل معروفه پريواجي طریقہ باندې چې دي واجي چې د وسي لا تکل لا تکلف نفسنا تکلیف نشي ورکول کې دي یو نفس الا وساها مگر مگر په مناسب توان داغه داغه ته تواني هغه تکلیف الله په هر انسان باندې اچول دي دا ټول احکام چې دا ټول د انسانانو په وس کې دي انسان الله د انسان د وس د هر حکوونه په پسانه نهدي کړي لا توزاره نقصان منشي ورکیواې والدتون تون مور تهولله په سبب د بچی دغېغې ته به نقصان نهوررکې مورلی وله معودود نه او نه به نقصان ورکول کېږي پلار ته له د د معشوم بولله دی په سبب د د بچی باندې وعل الوارث او په وارس ددي معشومانې ممسلو ذلكکه په شان ددي قام دي لکه څنګه چې په پلارمانې احقام وه همدغه نګې د پلار نه بعد د پلارارې ممر چې په دغه د اووران کې ده واری چ کووموي د پلار په زیبانې تر شو معما وروکچی دی غ باې د قامام دي فین اراده ده پس کچره پس ک چر راده وکيفی ساله ده د پرې کولو انترادن ر منیا سره من همم درې دواړو دوه ه میه وراخه خزه مې په ماکان په ید بار مې نه خوسخه خزه مې نه دی زه تلاک طلاق شوي زه جداشي وي کومه کې مې خزه وازه خزه مې نه خزه یادوم د 10 تا 20 کې شبهاره شش ده خو تلاک شوي مې نه خزه څنګه شو د راده پس کچری رادو و کې فسااله نه د پر کوو انته را دی نه دره زمنتییان نه او په مشوره بانې د دواړو فلا جوونه حالې یم انشتېګونه پرې دواړو باندې وایین ارتمه او کچې راده و کوې تاسو انته تر دیوو چې شو دې د ماشوم ته چې شو دې ور کوي د بلی خځه اولاد کوم خپل <سؤال> اولاد فلا جنه علیکم نشټریه ګونا په تاسو باندې اذا سلمتم کلا چې پورا پورا ور تاسو ما ها اجر اتې ته تاسو به المعروف په ریوادی طریقه منې بلی خځه بم دا غيغه وظیفه تنخا عرب ور کوي خرچه ور켐 وتقول لا او کوي خځه یغه ځنه غوړم یو مثال خبر اغو وی نو ام سید خیر ده مافتی وتقل او وی رګه د د نور حقوق ادا کوي کو وارسان دیم د حق ادا کوي کومور دم د حق دی ادا کی خپلار دیم د حقوق د ادا هر سره د خپل خپل ذمہواری او پېجن چې ما ما د چا تومره حق ده وتکو اګه پر قرآن ته نس ضروري داول نواتا قولا اوویر اگدال لانا وعلم وو پویا شای ان الله چې اکنن الله بما ما پا غصمانی تا عمرونا چی بسیرون لدون کې ده <تصفح>